Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wa salamu ala rasulna Muhammedin, wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsanil ayumid din. Allah në madhuva rafal ndarojmë, dhe vëtëm përti ndim dhe faal e kërkojmë, ndër salli afdada dhe bëkimet allahu t'chofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, bi familjeti shokët dhe të jatat që ndiëkin këtë rrug dhirindin dhe fun tëk sajbota të ndërrua llasë besimtarë edhe sot po takohemi në këtë ditë të bekuar ditë xumaja dhe po vazhdojmë me tutje me pjesën e mbetur të një vlere të rëndësishme që ne si besimtarë duhet gjithsesi të kujdesemi për te. të kemi folur në takimin e kaluar për bashkëpunimin dhe si besimtarët duhet të me bashkunojmë mes vetes çfarë rëndësie ka bashkëpunimi dhe çfarë kuptimi ka ky bashkëpunim Dhe atje që e pranoj se Allahu xhallal dhe xalal na ka mësuar që të bashkunoim me njëri tjetrin. Mirpo, ky bashkullnim të jetë në punë të mira, në punë të mbara, në punë që i don Zoti. I bën dobi njerëzimit ky bashkullnim. E asyse mos të bashkunoim në punë të ligave në punë të këqija. Dhe kemi thënë se do të vazhdojmë për sotin inshallah me trajtimin e një pjesët të mbetër që ka të bëjmë me bashkëpunimin. Dhe të sidhim shemë i praktikë dhe konkretë qyshqëna mundësina me bashkëpunu. Dhe si duhet të realizohet kjoj bashkëpunimi joni ndërmet vete. Të ndërru dhazërë musliman, njeri ju është kryes social e dhe nuk ka mundësime e tu i vetëmuar. Kënë pa gjithë njerës kanë e tu në bashkësi, afer njerë të të të të të të të të të të të të të të të të t nga se kanë nevojë për një tjetër. Dhe përse kanë nevojë për një tjetër? Atëra në pëdshmëritë dyra, në raste të ndryshme në forma të ndryshme u bije që të ndihmohen mes vetëve, të bashkunojnë. Prandaj unë nuk duam i përmend gjithatë forma që janë shumë të ndoshta të pa numërtat, mirë po vetëm si shemb, sa sikran mundsi na në bazë të asaj që na ka mësuar Zoti që Allah, në bazë të asaj që na ka mësuar Muhamedi Aliye salatu vesselam të bashkunoim mes vetes. Është cituar në takimin e kaluar një sure e cila na mëson bashkunitin. Sure Al-Asr. Ku Allahu xhalla wala ka thënë se të shpëtuar, të udhëzuar, të suksesshëm janë ata të cilët kanë besuar në Zotin. Kanë bërë punë të mira, dhe pas taj kanë bashkëpëru me zvete në disa fushat të caktuarën. Qfar fushat këta kanë bashkëpëru? O të wasau bilhaqë, të wasau bilhaqë. Këta janë këshilu në ndërmjet dë vete, janë ndihmu në ndërmjet dë vete par dë vërtetën. Dhe të të bashkunimi në ndërmjet dë vete duhet fillemesh të jetë ndërlidur me stabilitetin që dushmërin në të vërtetën. Njerëzit të vëllazor kalojnë për situata të vështira nga jera. Nuk është lehtë kërare me thonë të vërtetën. Nuk është lehtë nga jera me praktikut të, të vërtetë. Mund të jetë vështirë, mund të ketë çmim. Mir po kur njerzit bashkullojnë me vetë, atëherë kë e vërtet më lehtë plasohet, më lehtë zbatohet, më lehtë realizohet. Në forma të ndryshme. Për nda ishë në ka për shambull bashkëpunimin mes grua së pejgamberit Alehi s.a.m. Khadijqës, Allahu qëfti kënaqëm e ta, me Muhammedin s.a.m. që ajtë të mbetit, i qëndru shumë në hakun në dëvërtitën që jërë pëj Zotit. E dini jo se kërë i ardhë Muhammedit Alehi s.a.m. shpalja, ishte i vetëmuar në shpel. Dhe kër i dërgjato fjallë, E pa me lekun, e ka ple një frikë, e ka ple një dridhje, nuk dhënë të përshvarë bëhet fjallë. Dhe nëzitoj me shku të kështupia ati, të gruaj ati, dhe e kapën e thët nga kjo që kështë gjeton. Andaj tha, zënë miluni, zënë miluni, tha më mbështjallëni, më mbulani, kështë e thët nga kjo. I vetëmuar, nuk dhënë që ka përbojnë në realisht që ka pëndullë, që fari tha gruaj e ati? Që ka e bashkëpunimi. Bëhet fjallë të ashpërnje të vërtet që duhet me konë njeri që në ushëm të. Jo qullikon të pegame së më larga sajë. Mirë, po e kështë e pak nga kjesë. Dhe në këtë aspekt, bashkëpunej me te gruaj e ati. Dhe i tha, nuk e di realisht për që ka bëhet fjallë, nuk di që ka me thonë. Mi për një GED sa këtështë, nj Se, vallahi, la ju khëzik Allahu ebeden Ty Allahu kur nuk të lëkeq Ty Allahu kur nuk të pashnon Nga se ty e konë gjithë njëri mirë Ti vazhdimisht i këndihmu të varëfërve Ti vazhdimisht keqen krahin e vajtarve Ti vazhdimisht keqen në ndihim të doptve Në gjithë munje kujdes për e thimin, për të ngratin Anda një njëri mirë se si ti që asë kusht nuk dindë të keqe për i teje një njëri të mirës i ti nuk e lenë Zotë i keqkorë, nuk të përshlojnë Allah u t'ju. Kjo është përkrahje. A është bashkëpunim kjo? Në qëka është bashkëpunim? Në të vërteten. Një e vërtet e ardhë bashkëpunua në së bashko. Burë dhe grua. Dhe kësutë të me qenë edhe vazhdimë është të me vëndonë. Islami feja që Allah në ndërej me ta dhe obligime që Allah gjëllëvala në ngarkoj me to, për mështë e feje, janë deturimet të dëmës dëshme që në do të me i kry. Të gjithë të ndalesat që Allah në i ka ndaluar janë të dëmëshme, anë në i do të më i lërgu për të të në. Mirë për nga një një mund më abit, për shambull, a kemi obligim të ndërru dhe zërë me falën e mazën e sabat, në kone vetë, po, obligim është. Por andosin nga njëre, një, Në riumë me hazitun me u qumë folca bon se jo ftoft e jo gjumri ndodh këtu vihet bashkunimi vërteten mes bashkardhve burri e zgjon gruan e tij me folca bon i ndihmon bashpunon me të më qumë folca bon gruaja i ndihmon burrin me folca bon ja, prindi i zgjon fëmijën me folca bon po edhe fëmiu nëse quhet para prindit in dehman prit me fal çaban. Bashk punim. Shikojmë për shemb të marr me adhë një shembull nga kaluara. Burrat përpara. Po pa dasht është, mirë po ka disa ndyshime. Po ndyshim se ku ato ndryshojnë. Në mund ndryshojn. të kaluara ka qenë më e zakonshme dhe ka qenë me, dhe më, domethënë e një orë që burrat kanë dalë nga shtëpia për punë. Gratë kanë betë shtëpimë e punë dhe tyne, edhe gratë njënë konë punë. Gjithë gratë në punë njënë konë, kurë gratë pa punë njënë konë. Mirë për i kanë da punët. Burri ka posë do punë dhe veta, e grëri ka posë do punë dhe veta. Dhe burat kanë da e li jashtë të ashtëpisë për me fitu, në më thanë, pasuri që me te me e në bikëshyrë dhe me u kujdesë për familën. Do, do të me bli mirë, do të me bli u shqemë, veshëmbathje. Ës për këtë janë për kujdes burrat. Ndërsa për menaxhimin e brendshëm shtëpisë, rregullimin e edukimin janë për kujdes gratë. Kështu e kanë ndani forrëi bashkuniteti. Përmendet se kur kanë dalë shokët e pejgamberit aleyhisselatu vesselam në punë, on dikush tregti, dikush puntort krahut, dikush çka kanë gjetë me punën nga punë e e le juara halal me fitu me djërës. Ka ndodhë që, para se me do alë burri, mpun, grua jam e i thonë burrit vetë. Burri jam pë del me kërku furnizim për njëve. Mësë të shtyn nevoja e jonë që kemi për furnizim, me e kërku atje ku nuk duhet. I durojmë dhe i përbalojmë varëfërjisë por nuk i përballojmë dënimet e Allahut. Kjo bashkullim apo i thot gruaja qore burri jam. E di që jemi presion çka kemi na promoh ngur me vesh mbothe, jemi presion. Mirë, po ky presion mos shtymin kur më e kërkuat që nuk ta kën. Më e marra që nuk është e jutja. Kjo bashkullim, nga se nganjë ndohet ndohet kur ta bashkullim të keqën. Vetë ka kërkesë me sill, çysh dush banja. Ama më nai prukat. Ku dush gjeje, ama ne dojmë këtë kërkesmë në plesu. Dhe kërbojt presjan për kruje familjarën, a i pasen do është të në këtë presjan, edhe i tejkallon kufit. A ne kam bashkëponu, në vërtetën, që me qenë stabil. Edhe ne sëtë për shambull, di kush mund në një Muhammed, mund muhabit, du të me qenë ne ata që i rrimë gati njëritetet. Ty nuk të kohi e kështumë e modë. Ty e ki vendin këto. Ty e ki qenë kështu vazhdimishtë. Andaj, unë e të më dihmaj. Unë e vime ty. Unë e të bëjzidje e kështumë e modë. Për atë dë vërtetën që duhet ne me me zbatu, me praktiku, me përvecu e kështumë e modë. Andaj të nërë lezër, bashkëpunimin e të vërtetën është pa dushimë një nga format kryesore të bashpunimin dërësit me zvetave. Njërpo jo, me panjë rion, ka shkën rrungë vëtë këshia, e ka larguen nga e vërteta, dhe mësë me bashpunumet, me indihmu me qendrunet e vërtetet. E veçanëresht në rafshin familiar, veçanëresht në rafshin familjar, me qëtë kujdes, me bashpunumet, Rëndetën, ndërru, ndërru, në kam mundësi një shtëpi me qëndru pa bashkëpunimë. Êshtë përshamu të burë i fitan, me djerë se mundot, ndërësa në mëtarë të familjës shpenzojnë pa masë, eqë. E së e shpi së në rëna e njësë, njës, një në pa mundës përshpunimë, a bo. Përshamu të burë i blenë një qëka, e fëmija djegë. Nuk mund, do të më bashkëpunu me zë vetë. Te blenë ajerunë që është të shkojnë bashkëpunime. Dhe njërë bashkëpunojnë, mrena rritë familjarë për me erujtë shtëpinë. E kjo është e mirë. Mirë, po duhet me bashkëpunu që mrena shtëpisë me urujt edhe fej e zotit. Në tësia Allah Gjellewalëve. Me bashkëpunu, me indihmu. Njëri tjetërit që me qenë stabil, që nërru shumë në fejnë Allah Gjellewalëve. Formë tjetër këti bashkëpunime të ndërënozë është edhe bashkëpunimi në diturijë. Një musliman e ka pa tjetër thot, të mërdije. Dikush ma pak, dikush ma shumë, dikush këtë dje, dikush atë dje, mirë pa, nuk duhet musliman me mbejtë ignorant në gjitha aspekt, do të me mësu, me ditë. E pas taj bashkëpunimi në dërësian, e rritë mundësit me kërkudije si të bashkëpunoj me kërkodija. Për shambull të në njëri nuk i din regullat e namazit. Nuk i din. Bashkëpunam e te, me mësu që rrëtë mu falat. Në nga njërë përshuoj dhe primët të nërëshme, që njërështë i bëjnë gjatë namazit, nuk e në regullat tu. Apo, për shambull, levijës e shpeshta, falat, kryat, Përën, e qëtë dorën, shtëtë dorën. Që fa namazë e kjo? Nukoni disiplinum, i dojnë për Allahët, le, viz, le vizje të domës dëshme, diqka që qarës kja ta një herë edhe qarë qësa me krytë. Ta një, mas namazë vazhdojnë në ujën të tuja. Me për le vizje vazhdojnë, ose shikim anash, këthe në kokën kësaj, shikime është nësegjde. Nukoni parullim, jo me shiko anash. E si kjo së regullat. Nuk du të me këshirë kush hinë e kush dhullëm. E, është së shpune jo, tja se jam jo. Punë në jetë është më falë. Ta Allahu përqëndrojë, falo. O le kokën, le dhumirë, dhe falo. Mos lëvez, edhe rejt, disfinuar. Po ka dikush që punë nga bime. Të bashkëpunojmë, mes vete. Dukë e mësu, atë që nuk din. Dukë e informu, dikën që i mund nga një informat. Ose për shambullë, të bashkëpunojmë, Me majtë rrenët që si në gjemi Sërë kemi të në që gjemija nuk është ven Ku njërës i të bëjnë lafë e muhabbet dë njënës Këtu kërë i badet në bëjnë njëri përë Nuk kanë zhurëm këtu Që ka të ndërëzër, pejgamberi s.a.sallem Kanë ndalu gjëran gjemi Që ndërës ta njërë kanë nevoj për ta Ama kanë ndalu në gjemi për shka këse bot Ka asë dhe bot Zhurëm e madhe Për shamb Kan dalu Muhammedi sallallahu sallam me bo shideri në gjemije. Për nata është dikush që e ti në qysh me bo një tesga të, edhe tu dollë gjemotit, sa banë, sa banë qysh e kje. Ja, në pazar ka atja, pjacë, dhele dhe shetë, gjemije është ku më, më falë. Ase me dollë dikush të përpara burra, kam një telefon, a ka kërsh që je blinë. Ja, gjemije, sa është për kitë punë? Pa. Po, mas i ka gjemotit, që e tukallavlak, po i thëmë. Ska këtë, nuk banë gjemi me shita, Jamia nuk ka shumë bota tjerë ato tregti. Jamia është mufal. Edhe pse te kthjesh hallall, është hallall me botë tjetër. Falallur. Për shkak se shkaktohet rrëmujë nga jamia i zhhurëm, s'bën. Meruaj meruaj qetësinë. E para mëna me bëj zhurmë për punë pa lidhje, pra sa i vjen kërc. Nëse për punë do bësh me të lejuara nuk bën, çfarë të merreme për punë pa lidhje? Flesh mohabet laf kur gjohej ato. Nuk bën. Ma dje të dhe lëzër, ka, ku ka shku kërkesa e pejgamberit së dhe lë lëzërën për qëtësi dhe për dhe qëli në gjamië. Nësi dikujt i hubë diqka në gjamië. Për shambull në ndodhë që dikujt nabdesane për haran orën, dikujt i hubë telefonin, ndohet i në këtë punë. Nuk lejojt me dalë të kushtu, në bura një saadm ka hubë me për titi. Ja, ja, i ka dënë imamit me izinit, apo? Dhe ka rregull. Ai e din kur i thot xhamata që jo gjithkusht mund të kupton ka hub kjo atë aqçi kja, jo saktë, mëse ka këtë ngjyrë. S's'u ratë i bëhet topë. Tregon Imami se Mezhini do të ndron, një orë dikush e kaharu, ka harru, la emruat. Kaç çajçi ka rutë ai bën mëbet me. Pa norma, edhe pse ka nevojë për këtë çështje ne me kërku hakun e vet apo megjithatë duhet të pastë këtë rregull që s'e kërkon atë çt ka hub. Pse? Se kjo xhami Që jam i elar më zhurëm, të mëmë me pozhurën të panevojshme, duke penguar njerëz më ufale, më bëj biodata me, me ezu Kur'anit nuk vën. Do të ndruj qetësin. Po çanëskurin më vjen më në hutbë. Hutbia e gëmos sot çmat. Atë repse edhe nuk më fol kur imamë hutbë. Ai që flet duhet të imamë hutbë e ka huqse apo e gëmos. Çfarë pejgamberi s.a.u. yo ai që flet, ma pak se kaç. Muhammed do të të thon, kush i that? Ti ka, po flas nga teje dikush, dikush po flet nga teje, teje ti s'po flet. E ti po i thuash këtij, shuoj burr çuniri po fult, çka i thosh? Ti e ke u pse e i thash uj? E ky që po flet ky çka ka? Allahu na ruaj ta. Junar, këtu do ka rregull apo? Është njerëri për katër që flet, sa të folim çështot. Kur të ky të namazit tani për jashtë, kurse kër tani do, fal bo muhabat vet. Për majt, qëtësin, gëmi, bashkunu, po dua të them që në për moj qetësinë xhamit duhet me bashkëpunuar, po. Mes vetën, më u kshiu me vetën, më di ti si më majt rregullën e qetësinë. Sikur se u kam bën edhe më majt edhe pasoti xhamit. E gjitha kështu më ran. Prandaj duhet bashkëpunim. E shëdh dikon që nuk po di mos i në xhamin. Bashkëpunon me të mësoja. Edhe këy e bashkëpunim që namazi ti me kurrregull. Tash pa kafullu mufto vkovoçi. Ganele kimi po, për po shembull qararosi dhe sa diametri më ju thon me tesha të shkyëra që vijnë ato tesha të shkyë me ashtu në gozën as përjasht në korteks me mbi muslimanët ashtu apo slemun gja mihet të marr me tesha të shkyëma e kanë ai shkyëm jashtë të pjesa e avretit pjesa turshme nëse njëri falët dhe nuk e ka të mbuluar pjesën e turshme që duhet namazi i tij nuk pranohet është peku shtë në ku në mbuluar e ngroti vjen gja mi vjen e fol gju mor edhe i ka të shkyrë e pantot, ku i duke pjesë e tërshme, nga kërthisa ditë e gjuni, këtë i duke të qëka, ose për shambull, se ka të bëllua mrapa, duke shkunë seqde, i duke pjesë e pasme, që nuk leot më duke për shambull, dhe ajë namazin pasaj, e ka të kontestumë. Na nëse e shumë, duke me bashkëmënu, duke të bashkëmënujmë me emësu një një një tërë, pa pasë nga rkesa. Në falë dhe loj po është, po që nga ka në që në kaqë, du të me pranun nga njerë të të të tërë. E format të të tira që, mon, me më mësu, apëton që, nukon të kujtet shumë. Përndaj, të bashkëpunojmë me mësim, po edhe, të bashkëpunojmë me zvetit që, të alehcojmë ja dikujtë mësimin. Për shambull, ka ndohë dhësarë që, pre këto, kemi kërku, pre juve, dhe zotë i shpëblevë, të i një për shambull, me E Odin, një shkollë më të vërdet shëmbën, një shkollë më të vërdet për njëve kënari që po ndzirë vazhdimisht kuadra, që po shkollohen, po studiuen, po në krenë Mësuas, për staj. Në mësuës për gjëlar të fejës e kështu më ratë. Ajo e më të dresë më atë qyshë. Më atë kur në përshamu kurban e të qëjë matje, zeqatin, sadakan, e përkrojmë këtë ndështë qënë për mesë bashkës islami e kështu më Pandaj nuk i mundsi me kon ai që më son, për kraha ato që më son, bashkuno me ta në forma të ndryshme. Nëse ki mundsim materialisht, materialisht, nëse ki mundsim me autoritet, me autoritet, me shtyp përpara, çdo që ki mundsi të bashkunoim për përhapjen e dijes, të bashkunoim për formimin e njerëzve të dijur, të bashkunoim nga se do të më çel udh. Jo të gjithë njerëzit i kanë mundësinë të më u shkollu. Unë e mora shkollë më tresë. Se shaqo, ka dashkullatira plot fakultete universitare. Kemi diam studenta që me të vërtet janë kapacitet, janë inteligjent. Po ja që ndon rasiko mundi ekonomike më më u shkollu. Na duhet të bashkunuam mes vete që inteligjencët e tillë, më von talentet e tillë të vazhdojnë rrugtimin. Me shkollet mëson, në të vazhdon. Më ndihmu nëse se ka për krajnë e mjaftueshme do nënë përrasujet sektora familjare e kështë më rrathot. A ne i bashkëpunimin ndije, bashkëpunimin vërtetën. Prej bashkëpunimet që duhet me pasë përrasujesh është bashkëpunimet, si kurse e kam përmen pak edhe në deshë të kaluar, të bashkëpunojmë me erujt venin. Bashkëpunimit. Si kurse, thash, familjare të bashkëpunojnë me erujt shpinë. Po edhe këj venë është shpija jonë. Në këtë rrimë, Në atë këtu i them, na çu kemë me kon? Zoti xhallahu ala kët vend na e ka donëve, ç'kjo është hija jote, ç'tu kemë me natë ju. Para se më ukriu së tepënie, para se më lindëm nën botë, atka vet Zoti ku po ke qe të merrnu. Jo. Allahu xhallahu ka porrë, ti kemë kon shqiptar që do të timetuap. Kjo është vendi trop. Kë zotat që nuk lëviz deri për nevoja të caktuar. Mir po në esenc, ç'kjo vendi Çi kjo është, çi kjo është ajo që, që, që hicsia që ta ka dhënë Allahu pejë dunjosat. Duhet me rujt në forma të ndryshme. Shikoj në televizor din cilën lmosha. Na kanë vënë kuptuar fën ton drejt vëllahijse. Sa është problemi të feja jon? Nuk ajëna problem. Qi nuk po kuptojm fën si duhet ose nuk prezbatojm sa duhet. Shikoj në din cilën lmosha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka edukuar me rujt dalin. Shikoj në din cilën lmosha. Mohamedja se më tha, e kun pa një njëri në gjennet, do në kishku kish në gjennet njëoni, e qka kish bëj, kish lërgu pëngjes për rrugë. Do njëzvi u ka do një pëngjes në rrugë, që po më rron e degë, më rron me kone një, një pëngjes, që atë qëdi që ka rrugë, njëzë kër kalën, mundi u është me marë thunta, Për shumë, mund me konë, kon, për shumë, një penges në rrugë të, ka, ka qarkullin makinat, për shumë. E ke po kërër një penges, tu rujti me ta, mund shme rrugë dhe konteter atje. Tu ikpi pengeses, e ikë pengesen, që njerëzë më alehcu qarkullimin, Allah s'u le me gjennet. Dirin këtë masë me rujt venin, e mështë me për më tëjë për ato. Nështë tasë me për më tëjë për ato. Me rujtë sigurin e venit, me bashkunu, të gjithë me zveti për sigurin e venit. Gjdo një njëri që e cërnën sigurin e këti venit, qoft me hajni, me kërsnim, me... me, me qka dhe qoft? Në bashkënu, se imitë rizikuar, apo e meru i të sigurin. Në gjdo aspekt është obligim një një një një. A ndaj të grozët, për bashkërin nuk ka. Në kemi organ të eranit, policinë, e organ të të që kujtësin për sigurin, nëse muslimani, besimtari, Shëdiçkaçi nukon rregull, rrezikon, duhet më lajmëruam. Më mëru, ata din çfarë bojnë ata. Ani bashkëpunimi është i kërkuar. Andaj që nuk duhet më e konsideru policinë si thuj. Jo është e joti ata, mi familjeve tona kanë dolla po. Ata ata baballor të on, dhem të on, vllazit ton, punojnë për çit vend, ka gabime gjithkund në çime, Zoti na përmirësoft. Po ne senc, na duhet të bashkëpunojmë. Ne po shkojmë në shkollën me bashkunu, me bashkunu, me, me gjithë qëka është për të mirë në menë me bashkunu me zveti. Pau hamen, pëzit u fara, qëka do që i bënë dobi këti veni, qëka do që i bënë dobi shti poble, na du të me bashkunu me zveti. Në kam su Allah që e Allah dhe pejgamberi, në kësa më. Shukaj qëfar tha pejgamberi, këtë imësimi që i shërbin, i shërbin kësa edukate. Qëfar tha Muhamedi, me nëa wa muhdithen, fualehi la'natullah kush ëmbulan një kriminal estran emshef nuk leën me dalë para drejtorisë allahu e mallkuft sikpo ne mallkjo jeni ka bukaç ka bu krim ka bu dëm ka terrorizuar njerëz të ka bu shkelje etas emshefja a i së pëndu, nuk i këtën ato, vazhdo me po keqë, kjo bashkëpunim të keqën, e ka ndalu feja kështu, e bashkëpunim të mirë nështë, me i përëndu faktet, të organë të duara kompletente, që me nërmonë masët të duara, mundallë e keqëa, kjo bashkëpunim, kjo bashkëpunim, nga njërë dhe gjithë, në një një një një një një një një një një një një një një një n E, e, e, i ga kjerit, e dikush tukon pasajer, ama gjithë ku ti bjenë me jypë, në kjerët në autoboz. Të gjithë na, jime dëshmitarë që ka pëndonë në rrugët e Kosovës. Shqifra të të mërshme të vdekjeve në asfalt të rinis, e dëshme apo, si pasur e qka fit, kryesësht, fun e krye, shpejtsia maramansa, nësë kujdesi. Nuk imi sigurin në rrugët tona, të bashkunojmë, për me eru të sigurin. Ma dihen qofse, ganjerë të tërë në shallymy kanë dốt. Nuk kanë dốt më ka pak po, në komunikacion. Vozitjet e atit që unë kisha përshtypën që që kjo u dal me shumë mit. Po s'po di ç'është më mit. Që kjo njerë do dal me mit. U ka gërdit jeta, u ka mërzit jeta u dal me mit, e s'më din ç'është më mit, ha, ç'është ti ç'është për plaza dikon. Sa kupton njëri i logjik që mjaftojmë që dikush në komunikacion ç'a si të sillën e bën të tmerrshme me vozitje të tmerrshme me rrezikim të tëhatashëm daniareshatë. Në ke pun këto njerëj më ato. Të, të, të. të bashpunojmë me rrugë sigurinë komunikacion. E nëse ka të pandërxhajshëm që rrezikojnë më së mudhe, lajmëro më burr. Marrë ata bilet lajmëroje. Se vopkit të Allahut ne varim. Feloni çu çu këtë? Tmehshëm kapo, një gjizaje. Sosh ke hala më këtë. Për mëru sigurinë, sa njëzë më dikonë më vetën. Ne shkel dikon. Ethen çka më bë? Kur desh njëri tani Fiu, al të tjerat automos, çka kanë punë ata? Pra problem është, un e di që duhet gabim. Kan duam, kan doni, është kujdes, po ndodhaja aksidenti ndodhin këto punës, po flas, don të jem në kont, mirë, po a duhet më kujdes, a duhet më uroj gjithsesi, andaj të bashkëpunojmë për sigurinë e dhënit, komunikacionit, për sigurinë e arsimeve, msimit, e shumë tjera të bashkëpunojmë së vetava. Për, për sigurinë e ushqimit. Cë vao punon do Shka në market, e kanë gjitë për mi aty një, një flestet rejshëm Me mlu datën që i kaskadua, i kaskadua fëndu. Kjo të merë, ola zë një bërë. Kjo të merë. Që dikush se ka gale a helmuat dikush, a des dikush për mi fitu njëzet cent. Ku është ndërgjegje allo, se kuptoj? Ku është njërzia, ku është humanizmi? Më njëri armi këtë vetë që si e bënë këtë mukështë, jo poplit vetë, ola dhe. Produkte e të rejshme Vej më s'i doi e citon në mospupi, pse dikush kalmohet e infektohet, dash pike ksoj puna kuun e moda. Do të bashkëpunuam, më lajmëruam. Me me me me, me bashkëpunuam për sigurinë të ushqyerit, edhe kjo bashkëpunim. Çdo formë sigurisë që nevesin na duhet, na duhet të bashkëpunojmë për ta. Forma tiron disho shërmi për punëva. Prandaj me bashkëpunuar se kërkuan më bashkëpunu, nuk nuk rregullohet situata kur gjithë gjë këqij punë veta. Jësë të veta. Ne zban këto durdnë bashkëpunu. Të nesër nuk bashkëpunojmë me zveti për të mirën tonë, mirën e vendit tonë. Bashkëpunim që Allahu ka kërkuar për neve, ka më na pafshi Allah më drejtë tonë. Se ke shumë me bashkëpunu, ke shumë me ndal skadal. Ja, do të ska smunësh të marrë Allahun në parësi, larg asoj. Ama ke shumë me thoni fjal, pse s'e ke thon? Ke shumë të boni vepra, pse s'e ke bë? Ke shumë të bashkëpunon me filonin me ndal këtë çështje, pse s'e bashkëpunon? Po dash para si e të gjithë nivele të bashkunoim. Dhe për fond të vë dorë dhë, të bashkunoim mes vetes në largimin e mospaqitjeve dhe konflikteve mes njerëzve. Nëse do të thënë se dy njerëz janë në konflikt, bashkuna, çka radikon çiko, çka po i thonë njerëzve. Vallahi s'kam ç'ai bëjnë aftën. Çish çish, a ki a ki çka ju bën? Realisht po kam. Pse s'po bën Allahu? Të bashkunoim. Serato, tërefiron 2-3 vet më poshtë, më sku. Te ky ata, mi bashkuni, mi pajtohu. Mi pajtohu bashkë me vetëm mos më lëmë mudo. Mos më menium, mësh pardu familja të bashkunojmë. Jo të kundërt, nëse ka ndodhur konflikt mes njerëzve, ti ulim gjokrat. Ti ulim tensionet, të bashkunojmë, të ta minimizojmë mosprajtimin. Të bashkunojmë që ta minimizojmë mundsinë e konflikteve. Gjëgdhyrrës, rrahjeve, konflikteve, e gjitha ato që po ndodhin, na duhet me bashkunu bashk mend dal top. Edhe kjo është bashkimi i kërkuar që realisht Allahu na shpëlon për ta, por edhe nëse nuk bashpunojmë, rrezikojmë na përshia në dënimin e Allah xhallahu ala për ato të kia që po ndodhin sipas e konflikteve dhe mos pajtimit mes njerëzve. E forma e tërëta të shumta të këtij bashkëmirimit të, të, këti të ndërogës që thash janë të shumta forma disa pitivë që spa ti për mëna më tregu praktikisht çish kena musim me bashkëmu. E forma e tërëta ërancëshmosh të educohemi në këtë frym, ta përfitojmë kulturën e bashkullimit mes vetes, ta kuptojmë se jemi të rëndësishëm për njëri tjetrin, nuk mundesh vetë, të duhet vlla u jit, mos e braktes, mos e lë, duaja bashkuna me të, së veçme të jëj fort, së veçme të rrugën, së veçme të rritesh, pa to sikur kush jashtë as të as ona. Ne ne jemi, jemi diçka me njëri tjetrin, valla i pandem të simi kërkushi. Prandaj të bashkunoim gjithatë fusha që 10 minutë për një terren. Që sill do bi. Që larguohet e këqja e që janë të shumta, të, të shumta sigurisht që kanë qenë. Allahu جل وعلا na ndihmof në këtë rrugë. Allahu na ruaj nga çdo e keqe, nga çdo elik, nga çdo rrezik. Allahu bofshin vendin tonë me bratanë siguri, rahatia, qetësia, mirësia, bashpunimi, dashuria, mëshira dhe gjithë ato që e bëjnë jetën e lumtur në botë dhe garantojnë shpërblym dhe shpëtim ditën e takimit me Allahun xhe lala. Dhe ka që për dhoë fun, ka arë kërë kërë e zanit, safa të në vëzër, të së një këtë kini mundësi, dhe pregadini për nëmaj zote gjëllë u rejshë publikë. Asalla vëllë muhammëdin vëllë alë alih i osahbë i osallëmet e silmi qëhirë.